Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Sekarang kita Dihadapkan pada umat yang meminta dalil atas segala perbuatan dan itu ajaran Islam. Saya sendiri selalu menyampaikan tausiah kepada masyarakat umat ini harus cerdas. Siapapun yang datang nanti ceramah ke masjid, musala, surau Bapak Ibu, kalau dia mengajarkan sesuatu tanya, mana dalilnya ini Ustaz? Kalau dia ayat, ayatnya apa? Kalau hadis riwayat siapa? Kalau pendapat mazhab, mazhab apa? Hanafi kah, Malikikah, Syafi'ikah, Hambalikah. Maka ketika begitu selamatlah umat ini daripada perbuatan-perbuatan batil. Tapi mau tak mau argumentasi itu pun akan dibalikkan orang. Tadi acaranya apa? Acara pawai. Pawai apa? Menyambut Ramadan. Apa pernah nabi pawai menyambut Ramadan? Tak pernah. Kalau begitu acara itu bin, waktu bin antin dolalah, waktu lu dolalah antin final. Maka yang membuat acara itu masuk neraka, yang mengundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka jangan terjebak pada istilah. Selalu saya tekankan jangan terjebak pada istilah. Jangan tekstualis, tapi pandanglah apa isi acara itu. Isinya apa? Namanya pawai menyambut Ramadan. Isi substansinya apa? Isinya di dalam silaturahim. Kalau ada hubungan datuknya adik beradik, neneknya adik beradik, itu namanya silaturahim. Kalau tak ada hubungan kerabat, namanya uhuwah Islaminya. Itu isi acara pagi Jadi jangan dibenturkan dengan dalil Qutri, Zonni, Quran, Hadis, ijma, Tiyas Semuanya ini terangkum dalam dalil-dalil itu Apa acara kalian tadi? Pawai menyambut Ramadan Isinya Ini kalau tak dibuat acara ini Belum pernah saya seumur-umur satu majlis Dengan tokoh-tokoh besar pagi Belum pernah saya duduk bersama dengan Pak Gubernur Pernah waktu menabalkan Nama cucu beliau Saya satu majlis dengan Dr. Mustafa Umar selalu Tapi satu majlis berempat ini Dengan Dr. Mustafa Umar Dengan Profesor Nazir Dengan Pak Gubernur Sekaligus pantun-pantun Dari Pak Sekjen baru sekali nah, Ini jadi Majlis ini majlis silaturahim Menjelang puasa. Tak kenal maka tak saya Kenal Ustaz dengan Pak Gubono? Oh, Kenal lah Apa tak kalian tengok putu-putu saya kan? Dengan Dr. Mustafa Omar oh, Kenal, baik Pulang saya dari Maroko 2008 Dengan beliau lah saya Ikut ke mana-mana Kami tengok acara Ustaz Bawa acara rekaman dibawanya saya ke TPRG dulu Kerja saya buka tutup tadi Mirsa TPR Iryaw yang diberikan Allah Mari kita dengarkan Taus yang tafsir oleh Dr. Musaf Omar Setelah itu tutup Buka tutup Kenal Kawan saya punya pesantren di Jawa Di pesantren itu ada sekolah tinggi agama Islam tiba Dia tak pernah SMS saya Tiba-tiba bulan lalu SMS Mat katanya Dia tak panggil Ustadz, panggil mana aja Mat yang ya, sangatkan di, di Mesir. Mas, ya, ini sekolah saya mau diperiksa oleh visitor dari Kemenak. Katanya orang Riau. Siapa namanya? Saya, bilang, Profesor Nazir. Kamu kenal? Oh. oh, kenal. Gimana orangnya? Saya pernah acara. Saya pura-pura tak melihat beliau, karena beliau rektor saya. Jadi saya sebelah. Tiba-tiba dia datang menyalami saya. Nantikah lo pas mau pulang saya salami amplop dia mau nerima enggak eh? Kata dia Ditanya, itu eh, tak saya jawab Pak ini mulai kembali Artinya kita bersilaturahir Lalu ada pula yang cemas Kenapa polisi banyak sekali di bawah Pak Ustaz? Polisi ikut salak sebuah, apa salahnya? Apa salahnya polisi salak subuh? Justru dengan adanya orang berseragam sholat subuh Kita bangga Saya kalau bawa anak keponakan ke masjid Nampak polisi, nampak tentara eh, Polisinya saja sholat Sat, satpam tak sholat? Mohon maaf pak satpam eh, Bagus acara pengajian ini datang semua Hadir semua Ini syiar Syiar Kakanya ketika ada tak ramai-ramai turun ke jalan ajaran dalam Islam. Ketika mempunyai binatang kurban, apa kata Allah? Wal budanajalna halakum minshaa irilah dan onta-onta itu kami jadikan sebagai syiar. Onta sebagai syiar. Aneh ayat ini. Syiar itu kan Allah akbar. Syiar itu kan baca Qur'an Masa ontar sebagai syiar? Apa makna ontar sebagai syiar? Ketika Nabi memotong Dia bawa Sayyidatuna Aisyah Ketika Sayyidina Ali memotong Dia bawa Sayyidatuna Fatimah Sayyidina Al-Hasan Sayyidina Al-Husin Ramai dibawa Apa syiar? Anak, isteri ikut acara penyembelihan. Kenapa? Supaya orang-orang yang melecehkan Islam Menengok umat Islam Oh, ramai juga tanyakan Islam Ini syian Ini diliput, dipoto Masukkan ke Instagram, Twitter, BBM, Whatsapp Sehingga mereka yang mau mengejek-ejek melecehkan Islam Dia tengok, hati-hati Jangan lecehkan umat Islam Ternyata mereka ramai subuh Subuh biasa kenapa sunyi? Tak ada Pak Gubernur Nata kalau ada bapak juga amai juga mereka Jangan salahkan orang mengejek kita Kenapa orang berani mengejek kita? Karena kita lemah Kalau kita kuat, mana berani orang mengejek kita? Nih, polisi ada, gubernur ada, profesor ada, imam besar ada Takkan berani orang mengejek Orang salah mungkin 5% Tapi 95% kesalahan pada diri kita Besarkan masjid kita, ramaikan jemaah kita, bangkitkan syiar Islam. Orang tidak akan berani menjelekkan Sekarang musim pelecehan. Ustaz Arifin Ilham dilecehkan. Abah Ibahab dilecehkan. Mengapa? Karena umat tak sayang pada ulama. Kalau umat sayang. Saya biar kurus kering begini. Terakhir bertimbang 50 sepatu kerto. Tapi tak Kata, Tahu jangan Somad Kemarin dia ceramah di rumah gubernur Kehati kalian <SILENCIO> nah, Insya Allah Yang dikhawatirkan Imam besar Naik rasa marah kita Mengapa berani Memajang poster Yang beliau khawatirkan tadi adalah Perempuan memijat Laki-laki Lebih parah lagi Jakarta Laki-laki memijat laki-laki <SILENCIO> biasa itu, tapi insyaAllah itu tak akan terjadi. Orang tahu ini bumi melayu dan melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang melayunya, tinggal layunya sahaja. Minangkabau Bosak, Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabau nya Jawa Bosak, Jawa adalah Islam. Sultan Agong, Sultan Jawa. Yang berhasil mengkombinasikan antara kalender hijrah dengan kalender Saka Jawa Cari dalam sejarah dunia yang bisa mengkombinasikan itu Maka orang Islam santri dengan Islam kejawen Sama-sama menyambut tahun itu Luar biasa Kerajaan Demak yang sebelumnya ada buah maja yang sangat pahit Maka disebut dia maja pahit ampet peria umanisnya misda ampun bolu kemaja. Jadi kalau sudah cerita Islam Islam itu yang akan kita bawa maju Kerajaan Demak, Islam. Sultan Tidore, Islam. Apa yang diteriakkan Bung Tomo di Surabaya? Allahu akbar. Negeri ini merdeka karena Islam oleh sebab itu tertulis di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud itu Tuhan yang mana Tuhan kayu Tuhan batu Tuhan lembu atau Tuhan hantu Tuhan mana yang dimaksud dalam ketuhanan yang Maha Esa itu teksnya tafsirnya mana Tafsirnya pembukaan undang-undang dasar 1945 di situ dituliskan secara tekstual dan nyata Tuhan mana yang dimaksud? Atas berkat rahmat Allah yang mahu kuasa Dan keinginan luhur bangsa Indonesia Jadi yang khawatir belakangan-belakangan ini aja Yang khawatir harga mati Tapi gambarnya Arho Ini kata nyambung Dia kesempatan bawa golok Kenapa gambar Arho? Bisa juga saya berpantun kan? Cerita NKRI tak perlu orang Riau ini digurui Kalau datang nanti orang dari Jakarta kemari Yang akan saya sampaikan Mari cinta NKRI Tak ada yang lebih cinta dari NKRI daripada orang Riau Loh, kok Ustaz ngomongnya begitu? Sultan Syarif Kasim Menyerahkan 13 juta gulden kebangsa ini untuk membantu perjuangan orang Aceh itu paling cinta NKRI apa dia berikan? mereka cabut emas orang Aceh mencabut emas bukan cincin bukan sumbang, bukan anting, bukan gelang gigi nenek mereka sangkingkan cintanya mereka. untuk membeli pesawat show lawan orang Aceh paling cinta pulau Sumatera ini paling cinta kepada NKRI memperjuangkan Teriakan Imam Bonjol Dari Bonjol Sumatera Barat. Teriakan Tengku Umat Diserahkannya Datang dia ke Jogja Jakarta Kata ada yang lebih cinta Setelah Merdeka Hasil bumi mana yang paling besar Saya diundang acara MTK Cepron Tujuh Cepron Lima hanya di Riau Dua itu yang di luar Riau Satu Jakarta itu pun kantor Cuma yang satu lagi adalah Kalimantan Barat yang lain itu riau semua Duri, dumai, minas, kandis Jadi riau semua Minyak terbesar Minyak tertinggi kualitas dunia Minyak mana? Minyak minas, minyak riau Tapi kita dengan senang hati Biarlah ini diambil Kami mendapatkan sedikit pun tak apa Kenapa? Cinta NKRI Memang agak sulit membedakan antara rito dengan takut Itu tapi yang jelas kita tak pernah mengatakan ingin memisahkan diri Yang mau memisahkan itu siapa? Begitu diumumkan hari ini Dasar negara kita adalah Pancasila Satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya Tujuh kata Siapa yang pertama kali menolak? Orang Ria menolak? Orang Aceh menolak? Tidak, yang menolak dari timur sana pada hal panitia ini sudah tanya sama Aa Maramis. Hai Aa Maramis. Ya, keberatankah NT dengan tujuh kata ini? Apa kata Maramis? 200 persen kami tidak keberatan. Karena yang menjalankan syariat itu kan kalian. Kami Katolik dan Protestan tidak terganggu dengan itu. Aa Maramis mengaku itu. Tapi siapa? Kalau tidak dibuang tujuh kata, kami akan merdeka dengan katakan riau merdeka, dengan katakan aceh merdeka dari timur indonesia dibantu jepang kalau kalian tak buang tujuh kata, kami mau merdeka. Pengkhianatan pertama bangsa ini. Lalu setelah itu barulah umat Islam yang lemah ini. Okelah, okay kalau kalian takut dengan tujuh kata ini, mungkin kalian belum paham. Kata Presiden Soekarno Robah aja. Nanti belakangan setelah Karena ini ancaman kita banyak Belanda merongrong Jepang mengganyang Ditambah lagi Menikam dari dalam Menggunting nantipatan Menjegal kawan seiring Musuh dalam selimut Di situ ingin merdeka Di situ pula dia ingin misahkan diri Siapa pengkhianat pertama Akhirnya umat Islam Mengalah mundur selangkah Kalau begitu kita hilangkan kata syariat itu Kata syariat menangis kasman singol di mejo. Bungkak biji matanya karena tujuh kata ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai tujuh kata itu ada ketuhanan yang maha. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, Maka takkan ada itu homoseksual yang menghantui anak-anak kita. Kenapa? Karena dalam hadis jelas. man wajah tumuhu yang manu amalah kaum kalau kamu jumpai, ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Loh. Faktulun fa'il wal ma'hol. Potong pancong kepalanya. Sekarang itu tak bisa diterapkan. Kenapa? Tak ada payung hukumnya. Andai ada tujuh kata itu, kita bisa terapkan. Kumpulkan semua bencong-bencong diri. Oh, pancong kepalanya. Ke Kenapa ustaz panas betul dengan bencongnya? Setiap saya lewat di areka dua, di lambai. Itu. Masanya di Panam. Setiap bawa kemari masuk tabik gadang. Itu banyak yang minta ambil. Dah pakai koko, pakai PC. I lam bukakan kaca. Ustaz ni Tapi untuk turun tak berani saya. Saya pula mulak. Kan? Malaslah itu maka. Kalau kita ramai, solat subuh macam ini di setiap masjid ramai. Maka akan naiklah pemimpin-pemimpin wakil-wakil yang dipilih oleh orang yang sholat subuh. Orang sholat subuh akan memilih anggota DPR yang juga sholat subuh. Hanya orang yang tak sholat subuhlah yang akan memilih pemimpin yang tak sholat subuh. Kalau sudah pemimpin itu sholat subuh, maka mudahlah mengeluarkan perda syariah. Perda bernapaskan Melayu yang islami perda ini tak lama lagi akan datang imam dari Masjidil Aqsa untuk membimbing kita semalam saya uh, ke kantor saya tengok panitia sedang ngeprint. untuk apa? mau ke polda Pak Ustaz untuk apa? surat izin orang luar negeri tinggal di tempat kita kita tetap maaf patut aturan supaya Pak Polisi menjaga keamanan Imam dari Palestina Imam itu nanti akan membimbing kita di sini beberapa tahun yang lalu ada Imam dari Palestina saya tausiah beliau Imam di rumah sakit ibu dan anak Zainab. ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. selesai tausiah siapa yang Imam ini? tak ada yang mengantar, saya yang mengantar saya yang mengantarlah dia begitu saya antar, dia nanya Abdus Samad, naam Entah mudarris, ustaz Nah, saya mudarris Di jamiatil sultan Salih Qasim al-Islamiyah oh. Mungkin Mas Arab Suad Boleh saya tanya satu pertanyaan Ya yeah. Soal muhim ya Important question, Okay, no problem Apa pertanyaan Kenapa Di sini banyak orang bercelana pendek Pontan oh, saya langsung menjawab anda tiro aitaasi niya yang kau tengok itu Cina membela martabat ini. ini yang saya bela ni martabat bumi Melayu walaupun dalam hati saya ya Allah jangan bohong bukan puasa pula itu ini tak akan terjadi kalau ada perda perda bumi Melayu tak boleh bercelana pendek. -pe. Siapa yang mengeluarkan perda pemimpin? Siapa yang mengangkat pemimpin anggota legislatif kita? Maka kalau setiap masjid begini ramainya, itu yang akan memilih DPR, DPRD, maka keluar perda-perda syariah, maka mu tak lagi diundang sekadar baca buka tutup doa. Lam akan bekerja sama, lembaga adat Melayu tak lagi mengurus masalah keris ke cucuk ke bawah lagi hanya mengurus masalah kain songket di atas lutut atau di bawah lutut. Bajunya nampak songkit atau di luar songket, Tapi sudah bercerita bagaimana adat kebiasaan di syaksara bersendik kita buka. Bicara tentang Islam. Apapun perusahaan asing yang masuk ke riau. Dia mesti ikut aturan. Di mana bumi dia pijak? Di situ langit dia jenjuk. Perusahaan Thailand. Rumah makan. Perusahaan Jepang. Ikut kemari. Jangan pakai khomar yang sampai anak umat Islam dikotori otaknya dengan minum khamar, gara-gara masuk khamar ke dalam cuka makanannya tapi orang tak tahu orang tak peduli lagi label halal kenapa? kerana tak ada implikasi hukum itu haram tu dari difatwakan ini itu haram makin diharamkan makin enak Pak Ustaz Dan orang mengejek tapi kalau ada implikasi hukum itu imam-imam dari Palestina itu tak bisa dia makan sarapan macam kita. Mereka tak biasa makan santan, pedas tak bisa. Kita makan lontong sayur nasi uduk masuk semua. Mereka tak bisa. Percobanya makan lontong sayur mencret dua hari. Makanan mereka itu adalah tepung gandum. Tepung gandum yang paling enak di Pekanbaru ini tepung gandum yang datang dari Belanda. Memanglah kita ni terlalu lama dijajah Belanda sampai membuat tepung gandum pun tak pandai. Akhirnya imam ni pun mau membeli tepung gandum made in Belanda. Begitu dia mau masuk ke dalam, ops, tak jadi. Leh, kenapa tak jadi beli? Kata dia saya tak bisa masuk ke dalam karena penjaganya pakai rop pendek. Dia takut Quran yang hilang. Mereka satu malam di sini tegak satu juz. Kalau sampai dia tengok itu hilang dua juz. Makan lebih baik tak makan roti gandum daripada menengok roti pendek. Lah, Tunggu Ustaz Abdul Somad masuk aja dia. belakang. Ustaz Somad tak takut apa-apa lah. -apa Memang dah tak bersisa lagi. Kita senang SDIT, SMPIT, SMAIT. Satu tahun hapalan satu juz. Taman SMP tiga juz. Semalam pagi saya diundang di SDIT Al-Fitiyah. SDIT, Al-Khityah, SMPT, Islamic Boarding School, Iksan. Bangga kita. Ada sekolah Al-Ulum, ada sekolah Al-Azhar Sifabudi yang anak-anaknya setiap Sabtu, Subuh datang kemari, Bangga kita. Tapi jangan lupa hafalan anak-anak kita ini hilang gara-gara ini. Ini tak bisa lewat ceramah. Tak mungkin saya masuk ke mall itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mungkin. Ini lewat perda syariah. Yang Ustaz bicarakan ini munculnya kapan? Kedepan Puasa ini baik Tapi puasa yang baik ini akan dirusak Oleh siapa? Oleh orang-orang yang berani karena melihat kita lemah. Tunjukkan kita kuat Islam tidak anti dengan minoritas Islam menghormati keberagaman. Di Madinah ada yang guli Bani Nadir Ada yang guli Bani Turaiza Ada yang guli Bani Fainukar Ada yang guli Khaybar Nabi tidak bawa pedang panjang Siapa yang tak Islam Pancong kepalanya Nggak. Maka muncullah yang disebut dengan Mu'ahadah Diterjemahkan dalam bahasa kita piagam Majinah Ketua kata, MOU Memorandum of Understanding Antara Muslim dan Non-Muslim Kalau kalian menghormati kami kami pun juga akan segan kepada kalian. Anda sopan kami segan. Kan begitu ditulis-tulis di dinding kamar mandi. <Tak> Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jaga beragaman ini. Wa <tuk> A'adulakum Musta'abbingkuwa. Supaya orang lain macam sama kalian, maka siapkan kuwa. sehingga musuh-musuh Allah gentar menghadapi kalian makanya foto saya di WA saya buat gambar sedang memanah buat gambar memanah habis itu di ujungnya saya buat anak-anak di bawah saya ada gambar Robin Hood dengan Kevin Costner wah yang ma'anahnya Ustaz Mandaya mana padahal sekali aja. itu pun tak boleh kena ada gambar berkuda diposting, Ustaz aku andai naik kuda pernah naik sekali terus dipotong, diupload. anak-anak muda semangat latihan karate latihan silat, Melayu dikenal dengan silat, latihan silat saya belum pandai bersilat, saya bersilat lidah saja dulu habis itu baru silat yang nyata saya mau olahraga yang import, taekwondo, silakan tapi kau tetap akan masih membawa walatamu. Tunaiklah wa antum muslimun. Pak polisi kalau meninggal dunia, yang dibawa apa? Muslimun. Tentara kalau mati, yang dibawa apa? Mati syahid. Muslimun. Pejabat kalau meninggal dunia, yang dibawa apa? Muslimun. Maka kalau ditanya, ustaz apa? Saya Islam. Karena kalau saya mati, yang akan saya bawa Islam. Malaikat tak akan nanya saya Somat sudah ngurus pangkat 4A Pangkat saya sampai sekarang 3D Terakhir ngurus 3D Kata badan kepegawaian Ustaz 3D Habis Innalillah wa innalillah Jadi saya naik 4A sebelum doktor Maka banyak jamaah yang mendoakan tambahan doktor ke Ustaz Bisa pakai doa Harus mendapatkan Baik ada yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, maka sedikit kurang 30 menit sudah saya reken tausiah masuk sekarang waktu suruh suruh jam enam lewat enam tambah 12, belas enam sudah masuk maka langkah indahnya sebelum kita turun pawai salat sunat isroh luaran bagi yang pakai usoli usoli sunat talisroh rok anta bagi yang tidak pakai usoli dalam hati saja sah. Itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya Pak Ustaz, simpulkanlah sendiri InsyaAllah baik semuanya Mohon maaf banyak cakap takut kenandri haji Kenapa pagi ini suara Ustaz kuat betul menggelegar Belum sarapan Negri ini merdeka Karena teriakan Allahu Akbar kita merdeka 9 ramadan bertepatan 17 Agustus 1945 Yang berteriak itu Presiden Suparmo Bung Hatta Haji Agus Salim Bung Tomo Berteriak Allah kutbah Itu membuat Belanda lari Pontang-panting Tunggah langgang Lintang kukang Kenapa yang berteriak itu dalam keadaan lapar Kalau orang kenyang tak bisa diberteriak Allah kutbah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh